McAttack Super podcast presenteras av fotograf Ted Olsson och frisör Lisa Jansson. Ja, vad vill du jag ska prata då? Håll koll på Facebook här och på... Skratta en gång! <laughs> Att ta på dig själv Novelud. Ska du ta kaffe innan mm. ja. Du eh, ger mig bara tecknet Vi kör igång Så välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt Av Mac Attack Super C's podcast Med eh, mig Mac Attack och mm. dig Super C yeah! Det är hela trevligt och tillbaka igen Ännu en vecka har gått Veckorna går fortbacka Ja visst gör det, och visst är det väl härligt Det är nu... bara två månader kvar till jul men inte utan att man känner sig lite stressad. Stressad? Ja, men lite stressad i paketen. Ja, det är mycket paket. som så... ska köpas. Och... Ja, och stian ska skuras och ja. locken ska läggas på brunn. Ska du pynta lägenheten igen med en äh... massa tomt tapeter? Nej. Ska du låta det vara? Ja, jag är ju ändå inte hemma på julafton så att säga. Nej, men du tycker ju om det. Det hoppas kommer hem med... jag inte i alla fall. Det ska man inte säga annat ändå, så att... Du är inte bjuden hem till familjen längre. Nej jag, jag har inte fått någon inbjudande uh hem. -huh. Nej kanske kommer. Ja jag är till och med en av dem som tycker att julen ska ju vara så som den alltid har varit. Hur menar du då? Ja, vi ska Eller vad är det på... som är viktigt för dig? Förändringar är av ondo när det gäller julen. Alltså traditionen ska jag ju råda där va. Och vad innebär din att traditionella jul? Man ska gym? vakna upp på eller det var ju redan dagen innan med avsmakning av skinka och så och liknande hemma. Nu e, numera så klär man ju inte granen utan för nu kommer man ju hem till en redan klädd gran. Man planerar ju så pass så att man kan gl in... slippa det. Ja. ja. Det har hänt att man tittar in genom rutan så här, lite innan och så, aha, det har vi inte riktigt klara än, jag tar en sväng med bilen. <laughs> så, Nej. Hej, nu är jag här! <laughs> Julen kan vara så tragisk. i år. Och, eller, jag vet, ett kort som du skickade upp förra året när din pappa urklädd till Tomte. <laughs> ja, ja, mitt på Ja, mitt på Och det ser verkligen ut som att det är sommar. Gräset ja. är jättefint. Och det, ja, ja, det ja. fanns ju ingen snö att prata Sol. om <laughs> Jag tog av strumporna här nu. Mm -hmm. Ja, en bra idé. Ta dem i sina skor, ja. Ja, men fortsätt gärna. Ja, Hur ska... Och sen så på morgon då, så äh, vaknar man upp till doften av äh, nybryggd kakao. <laughs> och äh... Kakao? Det var så <laughs> ja <laughs> Det hade ja. jag inte väntat med det. Nej. Gröten då? Eh, Luktar inte så, kanske. Nej, och våningen. jag äter inte så mycket av gröt, faktiskt. Nej, nej. det gör inte jag. Det tror jag inte någon är riktigt gör faktiskt så på morgonen. Ja, det ska vara morsan och farsan då kanske. De är också väldigt sådana traditionalister. Jaha, kan vara därifrån du har fått det. Kan det vara. Kan vara. Främst pappa är det ju väl mest som är traditionsbunden. Okej. Okay. Ja, det har varit prat flera gånger om att kan vi inte åka utomlands denna julen? <laughs> mm, va? Vad ska vi göra det? Ja, <laughs> då, då kommer inte tomten. Okej. <laughs> <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Nej. Nej, vad är annars viktigt för eh, dig? Rövvetssallad. <laughs> Jag vet inte var det kommer ifrån just nu, men alltså det, är, den, det är ju en essentiell del av jublaftonen. Rövvetssallad, ja. Den, det, alltså, det går ju till allting. Man tar ju lite prinskorv och lite... Alltså det är småätandet som är. Det är, mm. nästan, det är nästan det som kommer direkt efter jul. För att då är det oftast prinskorv och köttbullar kvar som står i kylen som man går och ålskar en av. Något, Öppnar du bara kylen och tar en näve I... köttbullar? Nej, inte en näve. Nej. En sådär. Jaha, en. <laughs> ja. Ja. Så det roliga är att det ligger aluminiumfolie över den här tallriken med köttbullar eller prinskorp. Så när mamma kommer hem och säger Ja, ah, men vi kan ju köra lite rester. Och så tar hon fram tallriken. En köttbullar kvar i tallriken. Under foliet. Ser <laughs> Det ser inte ut så att det är taget eller taget. Men någon har svinget in och tagit den. I mellan dem. Ja. Så det är trevligt. Sen är det julklappar och sånt liknande givetvis. Det är inte så mycket julklappar numera. Utan det är ju mest för, för barnen nu. Ja. Men ja. ja. Men är ja. stor besvikelse säger jag. Nej, men tydligen så är det inte viktigt längre att fira jul hemma. Så där. Känns det som. Aha. Nej, de tycker kanske inte det är så roligt att ge bort julklappar till det. Skulle du kunna, om du får en inbjudan till en familj som firar en riktig jul med jordbruk, <laughs> kakao på morgonen. Ja. Hade du kunnat, hade det gått före då än att vara med din familj? Eh, alltså, jag är ju, jag är ju, jag skulle ju vilja svara ja fram då, men det går ju inte. Familjen är ju ändå, det är ju en del av traditionen, va? Jaha. Ja. Men om det har gått med säg så men, ja, ja, precis, de har, de har ju gjort bort sig De har slappnat av ja. Ja. nu senast hörde jag till och med att vi skulle kanske inte ens fira jul hemma Utan hos min syster Oj Ja, det var märkligt tyckte jag också Så det får vi se hur det blir med det Man får inte ändra för mycket då <här> Nej, varför fan? <här> Nej, så att eh, Ja, vi får alla se ha. Ja, Vad, hur har din vecka varit? Min vecka Ja, det har ju gått en vecka nu sedan eh, senaste avsnittet så folk vill höra hur det har gått för dig in i veckan. Det har inte hänt ett skit. Nej, nej. nej. fotbollen avslutad. Ja. Ja, ni ja. vann sista matchen. Ja. Du, eh, gjorde du mål? Ja, jag gjorde två. Alltså, du gjorde ja. två? Ja, ja, visste du det? Ja, det vet man inte. Man kanske såg det på nätet, eftersom det var någon som inte sa till att det var Surtun ni möte. Nej, nej. Nej, <laughs> eh, så det följer jag allt på nätet. Då ja. Christian Bernsson. Två ja, mål. Trevligt. Amen. Var de snygga eller? Nej. Hej. Okay. Vi pratade om det. Det är totalt ointressant tror jag. Jag tror att de flesta tycker att det är ganska totalt ointressant att höra om min jul också. Nej, <laughs> Men... Nej det tror jag inte. Tävlingen avgjord. Ja. Det tog lång tid innan vi fick rätt svar. <laughs> ja, många gissade fel. Ja, många mm. gissade på Matt Damon. Ja, han är inte med i den filmen. Nej, var, var det för svårt, eller? <laughs> ja, tydligen. Så att den här gången ska vi göra det lite lättare. Lite, lite lättare? Ja. Och svaren kan faktiskt komma in vad som helst, bara vi får rätt svar. Även om det är på sms eller... Ja, vi, vi ändrar det nu så att du får skicka det vart du vill. Ja. Så, så kan du få rätt. Men, Men ja, annonserar du veckans vinnare? Vinnaren blev ju Oscar Meyer Ja. Så att, eh, Och det var helt utanför så jag sa ingenting. Nej, nej. Kom med din eh, adress, så skickar vi hem bilden. Ja, så skickar vi hem ett fint pris där. Ja. ja. Vå, eh, ska vi kika igång det här idag? Ja, men det tycker jag absolut. Ja, är. så kommer vi snart. Ja, hej. Ja, ja. bra. <laughs> eh, jag har läst en, eh, en rätt så rolig artikel, får jag säga om jag får säga det själv, eh, i Dagens Expressen. Hörde du vad jag är? Ja. ja, jag hade väntat mig en reaktion tillbaka, det var konstigt. Ja, i alla fall. Jo, det var det en som har lagt ut på blocket. En, eh, en Bang Olofsson-tv, tror jag det var. sen. Mm, precis. Jag skulle jag rätta dig. Ja, det var jättekonstigt. Ja, det var Alla var vet det. väl att jag menar vangolopsson. <laughs> och så. Eh, att denna tv köptes ny av Niklas Strömstedt. <laughs> <laughs> det Är ett det? Sälj argument. Jag har det. är riktigt bra. Och det roliga är att Niklas Strömstedt själv. Han tror inte på sig själv alls. Han sa att det inte var hans tv. Ja, han sa så här: Vad ska man säga? Tror dock inte att. Eh, programmen, och det är lite konstigt. Blir vare sig sämre eller bättre i den apparaten, kommenterar artisten. Men... Varför säger han en sån sån? Ja, det var lugnt. Det är klart att de blir. Han är inte jättenöjd med den tvn, det är det som var. <laughs> Men eh, var... han har lagt ut den här på blocket. Ja, och så st alltså, står det... Alltså, bättre publicitet kan han ju inte få. Och sen så just... Eh, den här tv köptes ny av Niklas Strömstedt. Ja, och Niklas Strömstedt kommenterade den. Den tvn <laughs> ja. är ju såld sen. Ja, längre. ja, den är ju såld sen gammalt. Ja. Ja, frågan Sänker är bara, ja men frågan är vem som uh, tänker att, oh wow, har de ägstalt med strömset Jag tar den direkt. Tror du inte det finns folk som kan... Uh... Ja, men då är man bra och jävla dum i huvudet. Bara om man köper den. Varför bara... sitter jag och tänker på att du hade kunnat göra en sån <laughs> Ja, grej men alltså, det, att... <här> det handlar ju om hur stor artisten i sig är. Ja, men Niklas Strömstedt du är ju stor i dina ögon. Ja, det har ja, jag ju, absolut. Men han är ju inte kanske störst i... I sin genre, eller just i, i svensk... Vem tycker du är svensk... större i den genren? I svensk musik? Ja. Oro. Nej, men jag har nog så att leddaren alltså. Tompa Leddan. Jaha, okej. Okay. Ja. Det var jag nog faktiskt sett. du hellre sett. köpt Thomas Ledins tv än Strömstedt? Ja. Nej, det ska jag inte säga heller. För att jag tror att Niklas Strömstedt har en jävla koll på elektronikprylar. <laughs> det tror jag inte Thomas Ledino. Nej. <laughs> på något sätt så har jag fått för mig att han... han Nej, han har inte koll. Riktigt. Men du var han köper ju det som står i annonsbladet Liksom. <laughs> ja. Han står först i klubben. Ja, precis. När på On Off där så har han fått det stora bladet hem. Aha! Den här tv:n för 2995, den ska vi ha. Ja, var är den här tv:n? Jag är en jäsenprogram har rivit ut ja. den sidan bara. Jag var tvungen att ha med sig Adams. Den <laughs> tv:n ska jag ha. Men du är ju ändå den som kan stå när man kommer hem till dig att du står upp och kollar min tv. Det är Niklas Strömstedts gamla och varit jävligt nöjd. Ja, jo, absolut. Det hade, varit hade du serat med det väldigt väl. Ja, det hade jag gjort. Det är, men det är, ju, det är ju liksom ett raggningsknev om något. Ska du med hem och kolla på min Niklas Strömstedt-tevla? <laughs> <laughs> den är snygg. Jag, jag har ett jack i den och det sägs att eh, det var så Niklas Strömstedt fick sin gultan. Du hade gjort en historia bara. Ja, jag tror jag hade, jag hade gett tvn ett liv förutom det liv som den tvn hade gett mig. Fan vad poetisk jag är nu. Ja, lägg av. <laughs> Övergå till din eh, andra grej du hade idag. Ja, och det här, men det här kommer jag inte ihåg vart jag läste. Jag bara kommer ihåg att jag läste det i någon Ja. Eh, och eh, det var ja, antingen Expressen eller Aftonbladet, vad fan det var. Att polisen hade börjat skjuta mot en man som de trodde gick omkring med ett ninjasvärd i näven. Så det var för de trodde att det var ett ninjasvärd? Nej, det, ja, det, det kommer jag inte ihåg. Jag kommer bara ihåg att jag läste att Jag kommer bara ihåg vart. Och det retar mig som fan. Jag försökte leda rätt på den. Ehm, ja, då, så började de skjuta mot den här mannen som de trodde... Att, eller gick emot dem med ett ninjasvärd. Det visade sig vara en blind man med sin vita käpp. <laughs> Vad hände där? Vi det. <skratt> ja! Vad fan han kommer emot oss! Skjut han! Polisen har nu bett om ursäkt. Det var väl bra. Detta ja. var i Sverige, va? Ja, jag tror det var i Sverige. Jag är fem i Sverige. Typiskt amerikanskt annars. Ja, det skulle lika gärna kunna vara det. Är det någon som har läst den så skicka gärna in till oss. Det är jätterot. Jag hade en artikel där som man reagerade på. Och det var nog nionde mest lästa. På Aftonbladet. Vi ska se här när jag får fram den. Ja, det är skeptiskt. Vi har återigen det här med journalister på Aftonbladet. Jo. Vad de hittade, menar du? Ja, och varför de får skriva sådana här skit. Ja. Då, jag läser innan till. Petra Weiss ja. är det. Vi hänger ut Va, vad heter det? Vad heter hon? Petra Weiss. Ja, Okej. Okay. Ja. Du kan ju förstå varför jag trodde du sa något annat. Nä. Uh, när Laila ba Bagge var på väg upp till en tv-studio förra veckan Hände det som många fasar för Hissen fastnade jag Var det jag många mot... som fasar? Du kan ju tänka det mötet innan ja. Och nu kommer Laila Bagge Bara inte hissen fastnar. <laughs> Nej! Jag började må illa och bli svimfärdig, trots att jag försökte tänka logiskt kom paniken, skriver tv-profilen på sin blogg. De alltså... Hur tänker man logiskt i en hiss? Ja, ja, ja, ja, hela artikeln är väl helt skrumpig? Ja! För hon har ju verkligen tagit detta rätt i bloggen också. Hon har gjort en artikel av hennes blogginlägg. Under flera minuter var den pyttelilla hissen kolsvart. Efter en stund gick strömmen på och hissen kunde stanna på bottenvåningen. Efter en stund, det är några minuter det, är det. <laughs> Hjärtat slog hårt och jag ville kräkas. Hissen kändes som en kista. När jag fick upp dörren släppte all ångest och insåg att jag för första gången i mitt liv hade fått en panikattack, skriver Laila som sedan tog trapporna. <här> Starka Petra! <här> ja! Fy <här> fan, vilken honom! Jag. jag kan förstå ändå att man kan skriva en sån här liten händelse på bloggen. För då skriver man säkert vad som händer varje... på bloggen är det väl ja, helt okej. Okay. i varje dag i hennes och sånt. Där. Men just att en person har gått in, läst och tänkt det här är jävligt bra lika Det här kan man göra något ja. smukt av Pull it surprise, here I come <laughs> Ah, herring. Ja, Ska vi övergå till veckans film? Veckans film Veckans film Veckans film, film. Detektiv William Somerset Is looking for a way out You're retiring Six more days and you're all the way gone så so hur länge har du live här? För so long. Detective David Mills is looking for a way in. We'll be spending every waking hour together from now until the time I leave. I'll show you who your friends and Ja, fruktansvärt bra. Vilken äntligen en riktig trailer. Där fick du din trailer-röst. Ja. One man is looking for a way in. Another man is looking for a way out. <laughs> det, är, det är väldigt komisk eller han är ju väldigt komisk i en sån film. Ja, det men jag gillar den då, att han gör det. Jag tycker att han ja, är skitbra. Och har ni inte sett den filmen, ni måste se den, ja. för den är fruktansvärt bra. Hemsk kan många tycka. Kan säkert jättemånga tycka. Kunde du se den utan att... Ja, för tusen. Ja, men du vet, jag, jag har förklarat det för dig så många gånger. Det är just den här spöken och sånt liknande, det är det jag inte gillar. Alltså, som eh, häromdagen så satt vi och tittade på, eh, vad heter den här filmen nu? Eh, Cabin in the Woods. Ja. ja, har vi pratat om den? Nej, det har vi inte pratat om. Fan, så... vilken bra film. Ja, den är ju fruktansvärt bra. Och den... Men den var ju inte den var ju inte hemsk på det sättet, det var ju inte massa övernaturliga grejer och sånt liknande. Var det som... inte det? Nej men det var ju där som var med i filmen utan allting var ju väldigt planerat och allting sådär. Men i, i den vad heter den filmen som vi satt hemma och tittade på Paranormal Activity. Ja, det är den vidrigaste jäkla filmen jag någonsin sett i hela mitt liv. Och så allt som är från Japan och så vidare. Och då menar du mat och allting? Nej, men, film. Ja, men Ja, men japaner kan göra vidriga grejer alltså. Oha. Ja men Seven ja. <skratt> I alla fall, ursäkta, sedan Ja, de ut utseendena Om ni inte förstod det, i trailern Och den är, eh, nej Du att det är en grej, de tog inte med Kevin Spacey Bland eh, de här Nej Morgan Freeman Men eh, han kanske inte är med heller Ska vi <skratt> kanske inte avslöja allting <skratt> <skratt> ja, Vi tar veckans låt också då Ja För veckans låt. When we were young, Bra låt! Ja, man... Länge sedan man hörde den. Man ska inte glömma av att Offspring faktiskt har gjort ja. ett bra album. Ja, att de finns. Ja, mm. det var faktiskt lite därför jag tog den. Jaha, för att visa att de finns. Ja, men man glömmer det. Alltså? De gör ju mycket skit nu. Ja, men det... det är... Jag tycker många gör mycket skit. Vilka nu. sågade du nu? Nej, jag vet inte, men många gör många såg jag. Typ Madonna. <laughs> Ja, men den, hon har ju inte gjort mycket bra nu på sistone. Nej, de spelar mycket like a nu på radio och då tänker jag på det varje gång. Fan vad länge sedan det var, hon gjorde något nytt som var så hela bra som den. Ja, precis. Ja, det är många skogskoter, jag gör ju inte mycket nytt som är bra heller. Nej, de har, har ju, De har ju gått ner sig, Ja, han har tröttnat nu. Ja, men jag tror, men alltså de, det var någon som berättade för mig att de är i, var det är Ryssland den 20 december när han fick den? Turné, eller? Ja, för eller bara en dag? Nej, nej, bara, nej, de är bara en dag. St. Petersburg. Oj, jag tror jag det var. Jag kommer inte ihåg. Jag på vet. något stort torg antar jag att de kommer till då. Säkert. Bjuder in? 120 000 på gatorna. I, ja, men jag tror att de, de är lite hemmare i Ryssland. För att jag tror 90-talet precis har kommit till Ryssland nu. <ratt> på något sätt. <ratt> ja, men jag tror det. Jag tror du det, det? Nej. Det är ju många länder som är efter. Med, alltså, det är ju det som kan göra många sådana här artister överlever 20 år efter. Ja, som Tyskland till exempel. Men de, de har ju alltid sitt eh, hardcore-tekno-grejer hela tiden. det, det har ju, ju liksom funkat sedan 80-talet. Ja. Funkar nog än idag. Absolut. Förutom när så Hasselhoff kom och rev muren. Eh, i, eh, I natt så var det en eh, debatt återigen i USA. Typiskt dig att följa detta på ett eller annat sätt. Ja, men det är ju ganska... Jag tycker det är svårt att inte göra det. För jag tycker det är hela, tiden, att på, göra det. hela tiden på nyheter och, och e, webbsidor och annat. Reflekterar eller? du över något då? Är du lite insatt? Kan du någonting? Nej, nej, faktiskt inte. Jag vet vad de heter. Mitt Romney och Barack Obama. Och Barack Obama är alltså den, bli, eller den, nuvarande, den, presidenten. den nuvarande presidenten. Ja. Och troligtvis är vinnare igen. Han dödade ju ändå på Ja, och det tror jag han kan leva på väldigt länge. Mm. Ja. Men det är ju det att folk får inte glömma det. Jag tror att han dödade Bin Laden lite för tidigt. Och det, så att folk har glömt det? Bin ja, bin det här kan låta konstigt, men det, jag tror faktiskt att det, oj, att det kan vara så. Det, det är du ju en högst, de detta på egen Nej, det är en högst egen teori, så att det är bara jag som Så du sitter högst. ändå och reflekterar över såna här smågrejer. smågrejer små små men, en, en sån här grej att... Att han dödade honom för tidigt, ja. Vad som kan tala för... Ja, men om man tänker efter och för, och varför Bush fick vinna en gång till. Det var ju på grund av att han startade ju det här kriget mot terrorismen. Okej. Ja. Okay. ja. Sa de han det på nyheterna? Nej, men du är ju allmänt du själv ja, ja, Ja, ja. det är väl klart att det är. Alltså när, när man är igång och krigar, då kan man räkna med ett omval, om man säger så. Eller men, Tror du att han skickar ut några trupper nu då? Ja, men nu, vem ska han hitta nu då? Norge eller något sådant Han hittar väl på något? Nej, ja, jag tror inte det. Jag tror att han är ganska lugn. Vettnameserna ja, är... i alla fall då. Ja, okej. Okay. Ja, nu i, i natten så, så var det lite så här, barnslig nivå på det hela. Eh, bland annat så trodde ju Mitt Romney att, eh, eller han har rättare sagt äntligen fattat att Al-Qaida är den största fienden mot eh, den fria världen. Innan han har alltid sagt att ryssen är <laughs> den största fienden. Ja. Och då har bland annat Barack Obama sagt då i nattens debatt. Att 80-talet ringde och vill ha sin utrikespolitik tillbaka. <laughs> det är så jävla lågt. Ja. Vi får, Vem vi säger så? Det får mig till tankarna i Borat-filmen. När han är eh, i USA så ska han läsa, lära sig humor. Ja. Så är det ett skämt och så säger man efteråt. Natt! Då sitter du i en gubbe och lär han detta. Ja. Kan han ha någonting med Barack Obama att göra? <skratt> ja. Att han skriver hans... Ja, men för det har ju alltid varit sån här chatt om att Mitt Romney har vunnit debatter hit och dit och upp och ner. Och nu tror jag att det kan vara så att eh, mitt, att Barack Obama eh, har fått till sig att du måste, måste sjunka lite granna i, i din humor och allt i sån liknande. Du måste gå ner till hans nivå. För att vinna de här väljarna som inte bryr sig så mycket. De lite dummare ja, lyssnarna. Ja, precis. De som är eh, lite korkade. Hillbilligängen. Ja, mm. och då eh, kan han väl dra sådana här små eh, skämt. Sådana liners. Och det är väl roligt. Jag tror han vinner mycket på det. Ja. Jo, men han är nog trevlig. Barack. Tror du det? Ja. Jag tycker det är så roligt att han heter Hussein. <laughs> <laughs> så, <ja. laughs> Vad är det han du hade rustat på om du hade varit amerikansk medborgare? Eh, svårt att säga. Svårt att säga. Ass. Ja, men eh, jo, det är det nog. Du bryr jag, dig ändå lite. Jo, ja, men jag gillar ju ändå hans sån här Obamacare som han kör med. Vad är det inne? Det är ju lite det där att de ska komma in i vårat eh, tänk med välfärdssystem och sånt liknande. Västländska tänket, eller vad menar du? de är ju väst... Ja, men Vest... vad menar du? Våra tänk? Svenska med, tänket? Ja, med välfärdssystem och sånt. Nu har de ju bara försäkringar och sånt liknande där borta. Alltså, är du försäkrad så... Eh... Får du komma in på sjukhuset om man säger. Det är väl jättebra. Ja, eh, jo, På ett sätt är det jättebra. Jag tycker det. Vi är aldrig sjuka, så att jag. Du eh, alltså ju... är aldrig sjuk. Du har ju pratat hela tiden här. Men jag är aldrig kring... på sjukhus. Nej. Nej. Vad gjorde du för fem veckor sedan en hel kväll. Ja, och precis. Bara ha... hade lite kramp i bröstet. Ja, och hade jag då eh, inte haft någon försäkring, så hade jag ju sluppit och eh, ligga där bara för en, <laughs> en kramp i bröstet. Ja, <laughs> det är sant i ja. för sig. Och då kanske jag hade haft någon... Och jag kanske hade haft läkare som hade kunnat ta hand om mig direkt. Istället för att låta mig sitta och vänta där. Ja, ja, ja. Precis va? Ja. Så att jag tänker... Ja, skrota välfärdssystemet och... Nej, vi, vi, och allt vi bryter åt... det här. <laughs> ja... så skönt att komma här För när du ser mig Blir du lycklig Om du känner dig ensam Öppna dig då Dela med dig av känslan Jag kan nog förstå oh, tar hjärta Då var det dags för uh, den nya på Grampunkten. Oerhört populära nya på Grampunkten. Ja, det är alltid roligt. Så presenterar du det, man kan. Veckans jo, tävling. Veckans tävling. Frågan lyder: Detta soundtrack är till en film som spelats in på nytt så sent som 2009. Huvudrollen har spelats av såväl Peter Sellers som Paul Fritz. Vi söker den senaste manliga huvudagsinnehavaren. Om du tror att du kan så skicka in ditt bidrag till vår Facebook, vår hemsida eller vår mail. Vindaren kommer att tillkänna er nästa avsnitt och kommer då få en idolbild tillsammans med en kondom från Soundic Radio. Ja, kommer gärna in med era svar, som sagt. Ja, sköj. Lika många svar som förra, veckan får vi hoppas på? Minst lika många svar. Jag alltså... är för många, för det är jävligt jobbigt att sitta och kolla igenom alla. Ja, precis. Och det är många, det... många som gissade fel. Eller ja. gissade, många som trodde sig kunna, men som inte kunde alls. Dumma jävla. Ja, så ni som är lite korkade, ni kan väl ge fan och svara då. Du, Ja. det har skjutits en varg i en i Ackolbo? Var ja. det prinsen som sköt han? Aj, jag... jag vet inte varför jag pratar med den dialekten. Jag, jag, jag tror inte de pratar så där. <laughs> jag vet faktiskt inte. Men det var så här att det hade dött en hund. Och det nej. är ju hemskt. Det är jävligt hemskt. Ja. Utav en varg. Jaha, jag tror Armin Pås hörde eller något. Nej, nej, nej. Det hade nej. varit jättebra. en varg hade snott en hund. Ja. Och, ja. och ätit en Var en liten hund då, eller? Sån är vad heter de? de är en golvmopparna. Pudel? Nej. Jag tänkte också på huvudet, konstigt. Konstigt, ja. Ja, De hade tagit en varje på en gårdsplan i Ockulbo. Och attackerar flera i fårbesättningen, skriver de. Kallar man det besättning? Inte vet jag, TT gör det i alla Jag tror det var en flock, eller något sånt Eller besättning. Ja, tydligen. Besättning, har de kapten och... Ja, men så står det här att de har skjutit den och att det har påträffats varg i trakterna kring Ockulbo och bla bla bla. Så jävla borgspolisen sköt, sköt den helt enkelt. Så avslutas artikeln med om det är just den vargen som skjuts <laughs> ut är dock inte klarlagt. <laughs> men de har i alla fall hämnats hunden. Ja, oh, oh, det är verkligen så. Här, ja, det fick vi en varg i alla fall. <laughs> ja, Sen så jag inte de, om det fick vi en varg i alla fall. För det är väl inte alla vargar som går att attackerar utan det är väl fel i huvudet båda om det här inhavelstuket. Det är väl det nej, som det jag tror, de... Eller jag vet inte. Det beror säkert på hur pass hungrig vargen blir också säkert. Ja, men det behöver ju inte vara alla vargar. Nej. Det är väl nästan som att det är en människa. Jag får inte skjuta vilken människa som helst för att en annan blir blivitad. Ja, ja, men nu har vi ju skötat en. Ja, bara. det skötar en <laughs> Nej, men jag tror Tack. att de är, de är väl väldigt skygga för mig, de vargar. Vargen? Ja, vargen är väl väldigt skygga av sig. Hade du stått upp mot en varg? Ja, för tusan. Om den hade kommit mot dig, hade du blivit rädd då? eller Nej. Nej. nej. Ja, jag hade tagit den med och svingat runt den ett par varv. sen låtit den springa åt andra hållet. Alltså. Ja. Jag hade inte tagit död på det. jag är inte så. Nej, han skulle bara bli lite ur. Att ja, jag eller han, han bara lära sig att här är det jag som bestämmer. Du ska inte bara komma här och tro att du kan attackera mig. Utan jag får också vara här. Det är min skog med. Du ser för mycket tecknat då. Eh, nej, det är tecknat så mycket som... Det kommer vara din död. Ja, tecknad yes. film. Ja, tecknad film. Jag ser väldigt mycket på tecknad film. Va? Nej. Du var Men... nog påverkad som barn, kanske. Ja, oh ja, och då såg du mycket tecknalt. Ja, och, det och Karate Kid. Med. Och Karate Kid. Ja. En blandning där. Mm. Och det har gjort att du har blivit lite dum som stor. Nej. Stor. Vuxen. Ja. Vuxen. Nej, inte dum, utan mer street smart, skulle jag väl säga. Det är till exempel eh, filmerna som ledde mig att eh, spela död om du blir attackerad. Mm. Och det har jag ju ledat till mig, va? Jag spelar ju död direkt. Ja, precis, precis. Ja, men jag tror inte jag skulle spela död om det kom en eh, varg. Det är ju roligt med den här Björnen, som var, vi hade ett inslag om för länge sedan. Då hade jag spelat död direkt. Det kom en Björn. Ja. Men spring då, gubbjävel! Jag såg väl det? Jag såg väl det, ja. Jag såg väl det, ja. Eh, sen även på i Tokyo så har en man försvunnit helt plötsligt. Det försvinner ju folk hela tiden. Ja, men detta var nog utanför hans hus bara, mitt på mm. blanka då kommer det fram att det var sopåkaren som hade snuttat upp Nej. han i bilen. <laughs> Nej. Och fått med han. Nej. Jo, så han har trasslats upp i den här... Eh, vad ja. har de med en sån här arm som bara åker ut och hämtar? Ja, det måste de ju ha. Så hade det de fått med det. han, gubben. Nej. Jag såg inte att det stod någon där. Och han blev ju anklagad för... Vad är det, dråp eller... Alltså, vad? dog han? Ja, stendog. Han åkte ju rätt ner Han åkte med hela vägen till sophögen Eller soptippen. Mm. Och där slängde de i han. Tänk vad förvånad du skulle bli när du står och slänger skräpet och ja. dör. oops. Nej men så blir du bara helt plötsligt och okay, med. Den 69-åriga mannen gick ut från sitt hem sveptes upp av en sopbil som städar Tokyo gator bara hans skor blev. Nej, <laughs> på Det är jätteroligt. Hur fan funkar det? Han, Lyfts han upp från skorna? Nej, men han hade... Eller, ja, eller till typ tofflor eller så och liknande. Och japaner, de är ju väldigt lugna av sig. Jag tror inte han skrek ens jag. En gång. Han det och väntade. Ja, han bara... Oj, oj, Svensk Svensexa. Ja. Gud sky. Det är inte roligt längre. Nej. Det ger lite ont. Ja. Det är roligare när det är japaner. Ja, men ja. på något sätt så är det det. Men de är lite tokigare. Mer tragiskt, men roligt. Ja, Nej, jag tror det blir... blir är det skall? När det inte händer det själv. Mm? Ja. så Wade. Mac? <laughs> Okej. Okay. Sup. Gillar du dem? Ja. Ja, det var, men det var länge sedan. Det var länge sedan man hörde dem. Den låten gillar du i alla fall? Ja, ja, vet ja jag. Ja, ja, ja. Har du läst ett om eh, som har hänt i... Är det Mexiko, tror När de har hittat eh, sin gamla svärmor i en eh, sån här graviditetsbild. Vad heter det? Ultraljudsbild. Ja. Så, så tycker de sig se ett ansikte i den här bilden under barnet. Och då, Ja, och då är det... Eh, pappans mamma som dog för ett tag sen ja, ja ja som är och vakar barnet så eh, det är så klart och de är garanterat fått väldigt mycket pengar för detta antar jag antagligen, antagligen. Mm. det är en jävla upptäckt ja men det är klart att det är. ja skönt att veta att svärmor är i magen tyckte mamma Ty tyckte verkligen mamma det ja då var det någon som menade på att vad fan det är väl det sista stället man vill ha sin svärmor på <laughs> ja. men eh, är inte det så typiskt Eh, spansktalande länder, på något sätt. Jo, men alltså just det där nere i själva den, runt om man kollar runt jorden, va? Och så tar man Spanien, Mexiko och hela det runt, va? Hela det bältet som är runt där. Gör du jorden med dina händer? Nu? Ja, ja, hela det bältet som är runt där ja. är ju väldigt sådana. Ja, de kan hitta de de kan, ja, ja visst. Ja, ja, ja. spektakulära Jag, grejer, jag grävde här. upp en potatis, den ser ut som jungfru Maria, har du ja. sett? Ja, om man tittar lite länge så. <laughs> och så kan det ställas ut på något museum eller i ja. någon kyrka uppe på någon kulle någonstans. Mm. Dit alla vallfärdar får titta på ja, den ja, ja, ja, visst. Spektakulära Så det är väl därför så ska vi kanske ta och hitta någonting sånt. Det kan man känna Vad hade du velat hitta? Ja, men morot eller något som man kan säga, det här ser ut som Jesus. Det är inte klokt likt det hade du velat det? Ja, men det hade väl varit roligt. Och så säljer jag den på Ebay. Ja? <laughs> Bra pengar. Ja, ja jag tror det. det var väl någon som sålde ett chips, tror jag, som såg ut som Jesus. Ja. Den. Vem är det som ser sånt här? Jag Vem sitter inte. och tittar på men chipset? Men det är ju en jäkla tur att ingen har hittat någon som ser ut som Mohammed. Det du blivit ett jävla liv. <laughs> ja, ja. ja. Nej, det går att tjäna pengar på de mest spektakulära grejerna. Ja, det är roligt. Jag tycker det är lite skaj också, jag hittade ju, eller vi satt här och bläddrade på, på aftonbladet.se Och så har de ju sina små annonser och sånt liknande som ligger där på. Och så är det, vad fan var det det stod här nu? Så gör du för att bota en för tidig utlösning Är det en plus-tjänst? Ja, ja, det är en plustjänst, ja. såklart Och så sitter du i en kille och, och ser lite ledsen ut på den här bilden. Och det har jag sagt mig tidigare att vem vill vara ansiktet utåt den för modellen. den här artikeln? Tänk en modell som har kämpat ett tag och så ja. får det här samtalet från sin agent. Jag har ett grymt jobb till dig nu. Ja, du ska bra ha på, med Preuss. Eh, bra på Aftonbladets ja. hemsida. Plus tjänsten där. Ja. Åh fan var gött! Och har egentligen ingen aning om vad det är. <laughs> för tidig utlösningkortet är det vi ska ta nu. <laughs> ja. Sitt och bobbla Det inte det vet han. Utan bara sitt, sitt med bar över kropp och se besviken ut. För drar sen, säger vad sen så, är så kommer han hem och står upp och oh, oh, oh, oh. Nej, mm, nej. <laughs> oh. Men är det inte ändå värre om det är... För jag antar att sådana bilder, det, det tas ju bilder hela tiden som får köpas sen av olika bolag eller sådär. Ja, är du med? Ja, är med? Och då köpa den bilden. Den passar in hos oss, och så använda den till det. Kan du göra det? Är ja. Ungefär som Joey vänner. När han. Vill du När anyone can has VD. Ja, så är det. Där har han ju det så till exempel. Han ja. vet ju inte vad han tar bilden för. Nej, utan får vara för könssjukdomar. Det, inte... det kanske inte är så jättebra. Men... What Mario isn't telling you. Så är det. Ja. Mario. <laughs> Tror du många tänker, nu jag måste ha plus tjänsten. jag har för tidig utlösning, jag måste <laughs> lösa det här, tack ja. Aftonbladet. Och Nej. betala gärna inte nio kronor för det. Ja, men varför ska man göra det? Oftast de här plus tjänsterna det är ju oftast, antingen det här, sån här problem, ja. Såna, ja. eller så är det rädderiet, vad hände efteråt. Ja, mycket sånt, Vem... det är på prärien. har varit nu, ja. Ja, de har <laughs> vad hände med det? skådespelarna efter Dallas Hulken, ja. Vad hände med skådespelarna sen? Ja, vem, vem bryr, sig? bryr sig? Ja. Vem för vi talar för skiter. Oh, vad kan ha hänt med dem? Ja. Laura Ingels, vad hände med henne? <laughs> jag hade kunnat kolla på det om det bara är som en artikel. Ja, det definitivt. är slutet. Men aldrig betala betalar pengar för skiter. <laughs> Nej, det får ju en. Och, och, men det är ju det som jag tycker är lite emot. Det är ofta fördjupningar och sånt liknande också är plus. Om det är så att de har en artikel om någonting och sen så det här kan också hända. Och sen det är det plus. Så bara, nej, vad kan mer hända om den här sjukdomen ja, kommer? Ja, att de skriver en liten artikel <laughs> ja. och så vill man fortsätta läsa så är det en plus-tjänst. Eh, Precis. Men det är bara de som har en sån tjänst va? men Ja, det är bara de som har den. känns olaglig på något sätt. Ja, det borde gå, gå runt den på något sätt. Är den med i papperstidningen? Nej, men mot har de väl haft sådana är vissa erbjudanden ibland att om du har köpt pappersidningen så har du fått en kod att använda plus i typ 30 dagar eller något sånt. Och en James Bond-film. Eller en Beck-film, Ja, Beck film är ofta nu. Och så är den här andra skånska polisen, vad man heter. Valander. Ja, just det. De har ju, ju blåsat upp ett jävla sköt nu om eh, TV4, om reklamen. När den kommer så blir det mycket högt. Så jävla högre. högt, ja. Och det, de har ju gått med på att sänka det nu på TV4, de säger ju att det är ett fel i mixen för att det är komprimerat ljud i filmerna och det är det inte, nej tvärtom, det är komprimerat eh, ljud i reklamerna ja. för att det ja, produceras väl på ett visst sätt och ska skickas över antal antagligen så det är komprimerat. Och det är det inte i filmerna nej. och därför blir det så högt ljud. Såklart. Såklart. Eller så är det för att alla oftast går ifrån när det är reklam. Så <laughs> ja! Så ändå kunna höra reklam. Ja. Eller att man somnar till en film och vaknar till. Det. Ja, ja, ja men, jag är med. <laughs> ja, nu ser jag ändå reklamen. Ja. Men nu har de i alla fall gått med på att sänka detta. Efter eh, stormen. Ja, har du är skönt. Ja, precis. För det var just efter en bäckfilm som, det, svenska filmer är ju så dåliga på det för de har ju verkligen ingen ljudmix i sig. För att där kan de prata och så blir det jättehukt så fort det kommer musik eller så fort det är ja. till eller någonting. Och sen så blir det ytterligare ännu högre när reklamen ja. kommer då. För du, får ju få du måste ju ha så huggt på TV för att ens höra vad Peter Haber säger. Han ja. sluddrar ju. Ja, Han är ju gammal nu. Och sen så, man vill ju samtidigt inte ha för högt och så att Persplant skriker åt dig. Nej, det vill nej, man ju inte. Det är otäckt. Ja, det är lite otäckt. Också. Jag tror ju att Peter Haber, alltid kommer ju den här grannen ut och säger ska du ha en supp eller vad det han säger. En stänkare. Ja. En stänkare. Jag tror ju att, att Peter Haber har testdruckit allting innan. Så att han är lite småfull för att göra bäck. Han ser tror alltid lite det? full ut. Han är lite röd där ja. ja men äh, gångstilen och allting är ja. lite äh, fylla. Början till fylla. Ja. ja, ja. Nej, ja, ja. Kan han vara alkoholist? Nej. Ska, tror vi ska outa han genom att vara alkoholist? Tror jag nu. att han har tror, någonting emot. Tror du att vi ska vara först med detta? Ja, att, äh, du, du hörde det här bara. först. Och sen till morgon står det i atområdet att äh, podcast outar. Ja, Nedlagd. Ja! Det... Eller plus i fortsättningen. Ja. De har så mycket nyheter. Vad, vet du vad? Nej. Vad jag såg här om dagen. Jag e dömde ut den här jävla Ola Rapats förra gången. För att eh, Naomi Rapats är så stor för hon gör från och så han ja, Tror ja. du inte gubbjäveln är med i nya Bondfilmen? Nej! Jo! Han är ju fan lika stor den jäveln. Ja. <laughs> fan, det var Görligt, för då? Varför det? Varför är du så glad i det? Nej, men jag tycker det är trevligt att det går bra för svenskarna här ja, i världen. inte han. Nej, men vad har han gjort då som är så hemskt? Kan du lyssna på förra veckans avsnitt så sa jag ju det, att han är en sån jävla gris. Ja, men vad, vad har han gjort? Har han slått henne eller? Nej, det har han säkert. Det tror jag. Det är alta på film. jag nu också. Ja, <laughs> men han har säkert gjort det. Det förvånar ja, mig inte alls. Han var du emot svenska skådespelare Nej, men varför nu? skulle hon annars lämna hans? Vi är han bra få komma in på kändisfester eh, och sånt liknande. När du ska hålla på och trasha ner på alla våra svenska kändisar. Fast det är klart. Trasha ner? Peter Haber och Ola Rapats. Ja, ja, visst men det kommer inte stanna där. Jag känner ju dig. Du kommer ju att dra in i hela kändiseliten i det hela. Om man nu ska säga att Peter Haber tillhör kändiseliten, men ja i alla fall gör han gör väl. Han är känd. Han är, inte, han är ju ingen Leila Bagge. Nej. Han får ju ingen artikel när han sitter fast i hissen direkt Nej. och på panikångest. Ja. I was a blast night listening to the podcast.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 Downloading it from my tools. Sitter hörlurarna bra? Ja, ja. det är trevligt att stå här och, och, bara, och bara prata. Du har stått hela avsnittet idag. Aj, men. Och jag har ändå en väldig överskottsenergi. Och det är väldigt konstigt för att jag vaknade i morse Klockan fyra. Ja, det sa du. Jag åkte till jobbet. Nej, jag var Och sen så det så. Oh, nej, okej. Okay. Jag tar, åt lite frukost. Men försökte du som någon? Ja, ja, visst. Jag bara... det gick inte. Nej, alltså, jag satte ju ansiktet rätt in i kuddarna va? Ja, det går. På... Gick du ut i soffan och låg ihop det? Ja, låg till... i soffan redan. Jaha. Ja. somnade du på soffan? Det är någonting som låter i min sovrum. Så att jag så är, är du på allvar nu? <laughs> Nej, jag skojar. Men eh, nej, jag kunde inte somna i natt nämligen. Så att jag gick ut och la mig i soffan. för somnade jag ju direkt. Ha. Ja. Och så vaknade jag så fyra. Och, och jag vet inte ja, vad det var. Det kan ha varit att någon granne eller något kom hem. Eller något kan det vara din jävla granne som jag fick höra nu med fådeln? Eller sabeln? Kan det säkert vara. M människan som kör i 30. <laughs> Jag har ju beklagat mig så många gånger när jag åker till jobbet. Och det står still på vägen. Och man tänker, för fan den är jävla 45 man ja. Och så kommer man till dubbelfiligt. Ja. Då ligger den jävla såskoppen längst fram hela tiden. Ja, men. Och alltså hon kör ju i 30. Hon kör farligt långsamt. Ja. Jag har varit ner och krockat med henne flera gånger. Jo men alltså det, det stoppar ju upp överallt. Ja, ja, ja. Och så, jag har ju gått hem till ann och berättat detta flera gånger. Ja. Och eh, sagt, nu var den jäveln ute på vägarna igen. Och idag får jag höra att det är din granne. ja. <laughs> 40 år och sitter hur nära ratten som helst och kör i 30. Ja, det, ja och just det, men alltså, man, kan ju ta det, man kan ju ta det vanligt på vägarna emellanåt. Alltså ta det lite lugnt och försiktigt och så. Men, ja, men då kanske du kör 60 på en 70-väg. Ja, precis. Du, du ska ju inte köra det på 90-väg. Nej, det kan vara en skola här, jag kör i 30. <laughs> nej, men hon ska ju inte ut på vägarna. Alltså, hon är ju... Nej, nej, nej och är man så rädd så ska man ju verkligen inte köra bil. Det, det går ju inte. Nej, nej inte. också nej. kanske hon bara inte har lärt sig att växla hon kanske trycker på ettan. gasen i Den Det låter väldigt den här bilen det är inte bra. Få tanka bara Full tank. Ja. Tror du Peter han kör bil? Ja, Nissan Micra. Nej. nej. Han måste ha något stort. Ja, en det tror Cadillac. Jag ja, amerikanst är det ju garanterat. Ja, det vet man ju själv när man stod där ner på bandet och det kom amerikanska bilar det var långa bälten och sånt liknande som skulle räcka. Så fräckt så. Ja, nej, fräckt vet jag inte om det var. Men... Nej. Ja, nej. Det är amerikanskt garanterat. Jag hörde att folk har gått fram till... Han är ju så tjock, vet du mm. 150, 160 panner. Kan kilo alltså. Kan det vara... <laughs> alltså, med pannor menar du kilo? Ja, ja. Oh, fan. Oh, fan. ja. inte alltid du fattar. så står där uppe Ja, lagen. nej, vad Nej, men att men, folk... Nej, men så, är han så tjock? Ja. Att folk som han känner lite så där, har kommit fram och petat han i magen och sagt att... Men han känner dem ändå lite. Ja, det tror jag. Annars ja. gör man väl lite det och säger att... Är det inte dags att gå ner nu? Annars dör du snart. Det är det välmening, men det blir ju inte schysst. Tänk om han bara vill gå ut och köpa sig en fralla ja! och tre stycken Ska går Ska du verkligen äta den där? Ja. Du dör snart. Tre stycken pillar han i magen och säger att han dör snart. Ja. Ska du inte välja det grövre alternativet istället? Föra <laughs> <laughs> den här med sån här gängsängfrön på, det är, det är nyttigt. Ja, nej. Ja, jag kan snacka. tänka det. Men han höll ju på in i fängelse för en... några år sedan, vad var. Han är ju dömd för ekobrott. den hade han aldrig klarat av. Nej, det är den sista gubben jag tror skulle lösa ett fängelse efter dig. Va? Tänker ni två i en cell. Det är fett och, och så du. Ja, precis. Jag du. som hatar honom bara för att han är som han är. Precis. Och, sen, och, sen, och, så, och så du som är som spiller vink. Han vill ha lugn och ro, tror jag. Ja. Ska man ändå vara fängsig, kan man sova ute äh... Det hade ekat i fängelsekorridorerna. Han vill käka upp mig! <laughs> Mest på skämt, kanske. <laughs> <ja>. <laughs> men folk hade ju fattat runt omkring. Ja, ja folk hade ju skrattat. Ja, hade skrattat sen, så... hade, sen hade de ju blivit eh, trötta på mig säkert. Ja, mm. snabbt. Väldigt snabbt, ja. ja. Va, det klingar ju inte riktigt, men han gjorde ju mycket tecknad film. Rösten till tecknad film. Mm -hmm. Han gjorde ju eh, Farbo Georg i Dennis. Jaha. Vet du inte vem det är? Jo, jo, jo. Du söng en Dennis. Jo, fast jag såg väl väldigt sällan på den. Ja, du hade bara ettan, tvåan, fyran, ja. Ettan, tvåan. Ettan, tvåan. Fram till 90. Då kom fyran. Ja, när fyran blev allmän så satt man hemma och väntade. Oh, reklam-pv! Yes! <laughs> och så nu, nej! <laughs> Han gjorde även Kattenisse. Och eh, den här hunden som var i... Eh, det tre med gjorde ju dem, fast det var hundar istället. Ja, lite som eh, Robin Hood. En lite räv. Ja, precis. Ja, ja Så att de gjorde hundar av människor. ja Så han, han var ju länge en... Eh, jag gillade hans röst. Den är väldigt bra. Mm. Och det klingade inte riktigt med tecknad film och så barndomen. Och så han han var Skeletor i he -Man. Det var han kanske. Har mm. jag tusan. Jag läste också någonstans att han var med i Asterix. Ja, det är han. Han är en fet oblix. Nej, nej, det har jag inte. Utan han är en av rommarna. Han en är mullkålen. lite tjocka, med romman. Nej, de hade jag inte koll på. Jag hade koll på Obelix, Asterix och Miraculix. Och Idifix, hunden. Mm. ID Snyggt. Ja, ja, vilken koll jag har den då. Ja. Mm. Och var... så den bumbibärsaften, men det var du inte, ut. det var ju någon annan saft. Trolldrycken. Ja, vad heter den? Trolldrycken. så alltså, heter den bara trolldryck. ja. Som Bobby Lix trillade i ja, lite. Ja, <laughs> ja, det stämmer. Ah, ja, ja. Alltså, han ska in i fängelse. Nej, no, nej det var ju ett tag sedan. Han blev ju dum i dagsböten. Ah. Ja. Nej, så att han är, nej, han ska inte in i fängelse. Nu ska kan, han ju. Kan han inte klara sig för att han är så stor? Så att det är ingen som vill gå på honom. Nej, nah, men det, det, det passar inte med han i fängelset. Nej. Och därför. Jag, jag tror att de säkert kände det med att han behöver ha sin, eh, sitt eh, vin och sina fem måltider mat om dagen. Det tror jag. Sin, sin space. Ja, precis. Alltså, jag tror inte. tänkte han när han kommer in där och så... Vad Ska vi bara äta en gång nu? <laughs> han, han hade varit otroligt oomtyckt, tror jag. Ja, ja han hade nog gett eh, väldigt mycket kritik till eh, personalen som jobbar där inne och även de som, eh, som sitter inne. För mod. Ja, precis. Eh, nu tycker jag att vi äter påklädda. Det ser så mycket trevligare ut. <laughs> de ut alla statueringar och så. Har ja! Aha, där. Vad har ja. du det? Vad tänkte du då? Nej då? nu ska han ju nu ska han tolka en eh, poet, en danspoet. Svantes visa kan jag kan tolka Benny Andersson. Svantis visor utav Benny Andersson. Benny Andersson. Benny Andersson. Jaha. Ja. E till en stor 70-tal. Fan, du pratar ju flytande danska. Ju. Ja, ja. Chokolade. Chokolade. Mm. Kom då för många år sedan så var vi på Deep. Och träffade på Robert Gustafsson. Off, hur ska jag kunna glömma det? Ja, du satt ju och pratade med han länge. Ja. Har ja. du någonsin sett någon vara så... Hänget full Och svettig Ja, ja, ja han, han kom ju direkt från Från teatern Han ja. hade ju fortfarande teatersmink kvar i ansiktet Och grejer Han och Peter Dalle spelar de här poliserna där va, På ja. Rådansbergs Kling och klang ja. eller vad de hette. Kling och klang, det är ju Pippi Långström. Hur ska jag, okej okay. Då är det Pippi Långström, då jag, jag drog bara till med två poliser jag kände till ja. Ja. Och, men, vilken, men han hade ju ändå skaffat sig en tjej Ja, det är så vidrig människa Hon eller han? Ja, båda två <laughs> ja. Han, han är ju ingen snygg Hur gammal är han? 45? 50? Ja, det måste han vara Han kan vara äldre ja, ja. Än 50 va? Ja, han, kanske närmare 60 Och så odrägligt full han var ja, ja. Han hade ju svårt att hålla upp ögonen Han hade ju passerat Ilen Göran med flera, flera ja, hästräng Ja, han var ju långt förbi där Ja, ja, ja Och Ja, för när han spelar full så var han ju inte hälften så full som han var då. Nej, då spelar han ändå en skärmifylld Precis. Det här var ju bara en snusgubbe. <laughs> ja. Alltså, jag störde. Han, han var så blank. Ja. S S men jag kommer ihåg jag pratade fiske och så med. Han är ju från eh, Skövde, grannbyn hemma. Ja. <laughs> grannbyn. Ja. Var, alltså, när du pratar fisk. Var det till Speedway? Nej. Nej. Fiske. Ingen Speedway. Jag, nej. Vi pratar, nej, jag tror, jag tror inte han hade gjort hade han då. Ja. Nej. Jo, någon Tonny Rikers måste han ha gjort. Alltså. Var det så länge sedan? Ja. Men eh, han puttade ju bort det efter ett tag. Och så hoppade du upp någon ung blondin i hans nej, som gränsla han. Ja, forf. och det var det var inte snabbt var långsamt fram Det var man snabbt framme, säger man. Med ja, mobilkamera. Han var inte långsamt, funkar också. Ja. <laughs> Nej, så det hade Du jag. har det på film, ja. Ja, jag, jag, hittade jag det och får fram det ur telefonen för jag vet att den telefonen höll på att brinna upp. Så, brinna upp? Ja, jag kommer ihåg när jag hade den i, i fickan när jag åkte körde bil och så, så började svida så ingedelsigt på Nej. benet. Jo. Och så upp med den direkt slängde den på golvet. <laughs> och, det, och så brände den hål i mattan i golvet. Ja. Ja. Nej, men batteriet höll på att smälta. Jag vet fan vad den är på med. Jaha. Men hitta ska jag definitivt lägga upp den på hemsidan. Ja, det tycker jag. Ja, ja, ja. ja. Det kan vi göra. Jaha. Vad han, han står för att han har gjort På något sätt. Jag tyckte han var riktigt vidrig. Men han kommer ju aldrig upp i Stefan Sauklass. När jag gjorde vidrighet, nej. Nej. Nej, men alltså honom, honom... Han har ju aldrig varit någon sån folkkär nej, jag direkt. Nej, han inte. Alltså, Han var ju med i det här eller Lorry-gänget Lorry heter det väl. Ja. ja, han är med i Yroll och förstör den... Filmen, ja, men nästan. han är ju även med i serien. Lorry-serien. Ja, gam... ja, den första. Och, med och gör samma karaktär, den här arga människan. Som ja. jag, inte... jag förstår inte vad han gör. Ibland är han finne, va? Där. Ja, det är mycket möjligt. Ja. Jag, förstår inte vad äh, han är... jag och Ann-Sofie var ju på spa för något år sedan eller två. Och då var han ju också där med någon ung blondin. Ja. som han satt och smekte i bastyn. <skratt> bastyn. I bastyn. var otroligt vidrig. Och självgod, han satt och ja. brustade upp sig och det var... Det är gott men så var en liten del av dig själv som tänkte nej hade jag varit nej. i den åldern och fått en sån ung tjej så hade det varit nöjd. Men du är där. Ja, men det är väl klart jag är. Du har inte någon år är alla, Det är alla killar. Nej men var ja, det är väl klart. Och jag låter riktigt. Ja. Fan var du är präktig ju <laughs> Du kan ju inte göra annat än att hoppas på att du kan lämna henne snart. <laughs> Nej, jag skojar. Jag skojar, Ann-Sofie. Herregud. Vi har ju även eh, sprungit på Ingvar Olsberg. Full som en eh, kravatt. Ja, det Och, var han. På 7-Eleven. <gåll> Kom han som med ja, två... Ja, han gav ju dig en kram där. Aha. Han kände ju dig sedan gammalt. Där är man inte sen att följa med heller. Nej. Att, att man verkligen känner honom. Ja, han... Eh, jag förstår, jag har ju träffat han två gånger. Bägge gångerna har han verkligen hejat som att vi känner varann. Jag måste ju vara lik någon som... Hans son kanske. <laughs> Eller något. Kan <laughs> Hej, tjena grabben! <laughs> Men han är otroligt glad i spriten. Ja, var i alla fall. Jag vet inte, är han alkoholist fortfarande? Han har väl åkt fast det på par gånger va? För att han bara var för... Nej, för. men nu just... körde inte bil eller något sånt där. Nej, kanske han gjorde. Ja. Men han kom ju också in där i alla fall. Och släppte de här två tjejerna och hoppade på och krama om mig. Och knudde sig förbi ja. tio stycken i kör. Ja, smart eller vad? Ja, ja, visst. Tjena, grabben! Nu, ja. jag ska bara ha det här. Jag ska bara ha ja, det här. Och så ut lika fort igen. Ja. Man klarar sig så bra när man är den åldern. Ja, men jag tror också när man är sån folkkär eh, gubbe. Mm. Alltså som Ingvar Olsberg eller Harald Trojtiker eller någon sån där gubbe. Alltså, för då, då är man lite mer hallo gubbar hur är läget. Jag tror att Harald Trojtiker skulle alltid klara sig med vad han än gör på grund av att han är lång och smal också. Plus att han är en god gubbe. Ja, men han ler ju ofta. Ja. Och så har han det här seglingsprogrammet som är så trevligt. Vad är det för något jag har hört talas om? Ja, vad är, är det där... radio väl? Ja. Släng, Har han ett seglingsprogram i radio? Släng ankaret eller något sådant liknande heter det. Klyftig. <laughs> ja, eller ankra upp. eller Uppankrat kanske heter det till och med. Ja, ja, ja. ja, det funkar alla. Ja, det jävla trevlig, trevligt att lyssna på. Han hade ju morgonradion på P4 förut. Mm. När man åkte till jobbet så kunde man sitta där och lyssna på Harald när han satt och mös i sin fotöll. Bättre kan man ta det. Satt han hemma då i sin fortull? Jag har ingen aning ah. faktiskt. Jag var ju radio. Men jag, förr, jag såg det framför mig att han satt och mös i sin fortull. Och det... läste nyheterna. Det är väl den bästa radion att man föreställer sig att han sitter jävligt ja. bra. Här sitter jag, Haralds Röjtryggen, i min fortull. Det är inte duggligt. Och har det gött. Nej, jag vet inte. Ska vi packa ihop och åka hem från den här spökstaden? Ja, gud vad trevligt! Ja, vi vågar inte vara kvar här. Nej. De spelar ju in eh, Snabba Cash 3 alldeles utanför här. Eller, spelar in. De, ja, har, de har, sitt, har parkeringen eh, här. Ja, precis. <laughs> ja, och det vore ju trevligt om vi kunde få vara med någon gång. Ja, du står ju konstant här i studion och tittar ut genom rutan. Ja, men jag hoppas ju få se någon eldstrid eller något som man kan springa ut och vara kanske ett innocent bystander. Förstöra scenen med att hoppa på den som står med pickadollen. Ja, inte kanske rimligt att förstöra, men få en ärlig chans att komma in i showbusiness va? Då måste du låtsas som att du tror att det är på riktigt. Ja. Att du ser att. Precis som gubbarna i Lost. De i, i, när första avsnittet av Lost spelades in så var det ju två stycken som sprang ner på stranden precis och hjälpte dem. Ja, precis. <laughs> För att de trodde att det verkligen hade skett en flygplanskärs. <laughs> Innan någon i och vill börja ropa: Katt! Katt! Vad? Kom igen, där! Men har de inte stängt av Den stora stranden då? Ja men har de säg. Men det, de kommer kanske gå ner den skogen Eller något De inte hade fattat ja, någonting Ja de missade helt Ja Kanske vi hörde ingen smärna mm. <laughs> Tack ska ni ha för det då Ha det då? Hejdå. Hej då Hej Ska se nu de inte vi Och vem ska se Lås de inte vi Finns en del på listan Att med av Och alla lyckan Som vi också gav Macattacks denna bort podden super ser den till Den här podden känns tjänsten Rätt okej, okay, men inte när Någon spelar som en tjej Men ska slås med om inte vi Och den ska ta en kurs om inte vi Betygssättning om i en hand Det känns väl också lite man Ska hugga, det det. Inte vi, ska på vem ska jag slå dig? Kolla om bara vi? Och vem ska jag dricka? Vem ska jag slå dig? Kolla inte vi? Och vem ska dricka? Om inte vi? Kastan lasso på en gammal tjuv och hoppas då vi får lite tur. Super C är en del av denna pod. Tack, är en del av denna port. Och Super C är en del av denna pod.